Подалі від шаленої юрми. Томас ГАРДІ Переклад «Де ТРУЦЕНКО. Розділ 25. Змальовується новий знайомий. Своєрідність і мінливість у поєднанні зробили сержанта Троя не зовсім звичайною особистістю. То був чоловік, для якого згадувати минуле здавалося обтяжливим, а думати про майбутнє – зайвим. Живучи безпосередньо відчуттями, він спрямовував свої помисли і бажання на те, що було в нього перед очима. Почуття його відгукувалися тільки на теперішність. Час для нього був чимось таким минущим, що не встигнеш і зоглядітися, як воно вже спливло. Подумки переноситися в минуле чи зазирати в майбутнє – ця гра уяви, де слово «жаль» стає синонімом минувшини, а «обачність» означає «майбутнє», була чужа троєві. Для нього минуле – це було вчора, майбутнє – завтра, і ніяк не позавтра. Троє, кому були геть невідомі такі сподівання, ніколи не почував розчарування. Цьому негативному виграшу можна було би протиставити неухильно пов'язані з ним позитивні збитки, втрату деяких тонких уявлень і відчуттів. Та для позбавленої цих рис людини відсутність ні не видається втратою. В цій категорії моральна чи естетична вбогість гостро відрізняється від матеріальної. Бо люди, що на неї потерпають, не помічають цього, а ті, що помічають, незабаром перестають потерпати. Не можна вважати втратою здатність обходитися без того, чим ти ніколи не володів. І Троні трохи не почував утрати в тому, чого не зазнав. Зате він причудово усвідомлював, що зазнає багато такого, чого бракує людям помірного характеру. Бо його здатність почувати – яка насправді була обмежена, здавалася йому багатшою. У своїх стосунках з чоловіками він був менш більш чесний. Та з жінками був брехливий, мов критянин. Правило етики розраховане на те, щоб завоювати прихильність дівчат з першої ж миті, а те, що успіх міг виявитися минувшим, це його не турбувало, бо стосувалося майбутнього. Він ніколи не приступав межі, за якою весела розбещеність переростає в мерзенний порок. І хоч моральні його якості навряд чи заслуговували на схвалення, Нагана нерідко супроводжувалася усмішкою. Його розум і схильності, давно розмежувавшись за взаємною згодою, рідко впливали одне на одне. Тож, якщо в нього часом і бували добрі наміри, вчинки його не лише не пов'язувалися з ними, а й гостро відтінювали їх своїм раптовим контрастом. У своїй непутящій поведінці сержант Трой улягав імпульсові, а в чеснотах – тверезим міркуванням. Причому чесноти його були такі скромні, що про них тільки чули і мало хто їх спостерігав. Трой був повний снаги. Та снага його була не рушійного, а дрімотного характеру. Позбавлена будь-якої самостійно обраної спонуки, нічим не скерована, вона марнувалася на те, з чим її зводив випадок. Так, часом він був дотепний у розмові, бо це виходило в нього не самохідь, і виявлявся далеко не на висоті в дії через нездатність скерувати і зосередити свої зусилля. У нього був жвавий розум і досить сили волі, та він був нездатний згодити їх, тож розум його чіплявся за дрібниці, марно очікуючи наказу волі. А воля, що нехтувала розумом, витрачалася на марне. Він був добре освічений, як на людину середнього класу, а як на простого вояка – винятково добре. Він умів поговорити і міг скільки завгодно говорити. І в розмові умів здаватися таким, яким йому хотілося, а не таким, яким він був насправді. Так, наприклад, він міг розмовляти про кохання, а думати про обід, прийти у гості до чоловіка, щоб побачитися з жінкою, вдавати ніби хоче повернути борг, а мати намір позичити ще. Невідпорна дія лестощів, коли домагаєшся успіху в жінок – це настільки поширена думка, що вона мало приказкою не стала, яку вимовляють механічно, нітрохи не замислюючись над тим, які жахливі висновки напрошуються з цього твердження. Вже поминаючи те, що люди, які чинять згідно з цією приказкою, діють не на користь і не на благо об'єкту лесточів. Проте вдатний облудник здатен запоморочити голову жінці немислимою брехнею і здобути над нею таку владу, яка може навіть її погубити – Цю істину траплялося збагнути багатьом у непередбачених, болісних обставинах. І є люди, які вихваляються тим, що вони здобули зі свого досвіду, і безпечно проводять свої досліди, часом жахливими наслідками. Сержант Трой належав саме до таких людей. Подейкували, він якось обмовився, як треба поводитися з жінками. З ними можна впоратися двома способами – або улещати, або сварити, сказав він. Третього способу нема, казав він. Варто лише підійти до них по-доброму, і ти пропав. Той філософ, прибувши до Ведербері, відразу ж вийшов на люди. Якось тижнів за два після стриження овець Батшеба, почуваючи невимовне полегшення від того, що Болдвуд поїхав, пішла на сінокіс і зупинилася колотину, щоб глянути, як працюють косарі. Вони рухалися рядами, що складалися приблизно з однакової кількості вугластих і круглих постатей. Перші належали чоловікам – Другі – жінкам у насунутих на лоб чепчиках, пов'язаних зверху хустками, що спускалися їм на плечі. Когани Марк Кларк косили неподалік, і Кларк, махаючи косою, щось не співував, а адже навіть не намагався встигати за ними. На першій луці сіно вже почали вантажити. Жінки згрібали його і складали у копиці, а чоловіки підхоплювали і кидали у фургон. Раптом за фургоном виросла якась яскраво червона постать і теж почала діловито вантажити разом з усіма то був бравий сержант, що задля власної втіхи прийшов попрацювати на сінокіс. І не можна було заперечувати, що в таку гарячу пору він своєю добровільною працею робив господині ферми просто-таки лицарську послугу. На силу Бача щоби вийшла на луку, трой відразу ж угледів її. Він застромив вила в землю і, підхопивши свій стек, пішов їй на зустріч. Бач, спалахнула чи то від збентеження, чи то від досади, та не опустила погляду і йшла просто на нього.